Iben Abasi radiallahu anhu të regon Një natë bujta të ktezja ime me imuna Gruaja e pegamberit Alehi Selam Kuj pegamberi Alehi Selam ishte të kajo atë natë në radhën e saj Pegamberi Alehi Selam fali namazin e jacis në gjami Pastaj u këthyë në shtëpi dhe pasi fali 4 e 4 namaz ratë të flerë Më vonë, unë grit, pastaj pyëti nëse kishte fjetur qunaku Apo një fjalë të përafrët me këtë Domethën e kishte fjalën për mua, Ibn Abbasin. Pastaj ai u ngrit për falë namazi, ndërsa edhe unë u ngrita duke qëndruar në të majtë të tij, por ai më nxorri në të djathtë dhe fali 5 rekate, pastaj fali 2 rekate. Pastaj fjeti derisa dëgjova gërhimën e tij. Më pas ai u ngrit dhe doli për falën e namazit e Agimit. Transmeton Imam Buhariu. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com.